U mirinor islam, Dega Shkup, ju prezenton emisionin Gjurmëve të të dashurit tonë Në vitin e dhjetë e migrimit, Profetis S.A.S. ishte gjashtë dhjetë të tre vjeqë. Tre muaj përës e të vdes, a i kreo haqin, që i quajtë dhe haqin i lam të mirës. A i muri këtë emër pasi Profetis S.A.S. u dhali lam të mirën e fundit muslimanëve në këtë haq. Në umri i pjesë marëzve në këtë haq, a rrinte në 100.000 haqin. Deri sa profeti sallallahu alejhi wasallam unisme muslimanët e tjerë për të kryer haxhin, gjatë rrugës takon Ali ibn Abi Talibin me fisin Hamdan nga Jemeni. Meshkuari në Aliut në Jemen, e gjithë popullata kishte pranuar Islamin. Me të parë profeti sallallahu alejhi wasallam duke ardhur u tha të pranishmave: "Popullin banorët e Jemenit, që kanë në zemër të butë, besim dhe urtësia janë vlera e Jemenit." Pastaj duke e bër me dorën në drejtëtim të Jemenit tha: Besimi buron prej këtu. Vazdon profeti sallallahu alejhi وسellem udhtimin me 100 mijë haxhin duke recituar te gjithë rugës: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharike laka labbaik, le innel hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharike lak. Të përgjigjem ty O Allah Të përgjigjem, ti që nuk ke shok në sundim. Falënderimi, të mirat dhe sundimi të takojnë vetëm ty, i pa shoqje o Zot. Dhe të rrugës zhvradh brilja li salam dhe i thot profetit sallallahu alejhi wasallam, O Muhammed, Zoti të urdhëron që tu kërkosh muslimanëve që ta ngrenë zërin me talbie, me shprehjen e mësipër. Me të urderuar, profetës sallallalli sallem që të ngrenë në zërin, një që nëmi ha gjindë filuan të ngrenë në zërin duke recituar, të përgjigjem ty, o Allah, të përgjigjem, ty që nuk e shok në sundim, falëndërimi, të mira dhe sundimit të takoj në vetëm ty, i pa shoqje, o Zot. Treverë muslimanët, vazhduam të përserisim këto shprejhe me sa fuqi kishim, sa që kur arritëm në mek, në ishte marë zërin. Pas i arriti profeti sallallahu alaihi wasallam dhe muslimanët e tjerë në Mekë, ai vendosi që të kryejë të gjitha ritualet në këmbë. Por duke parë që njerëzit shtyheshin për qendruar sa më pranë tij dhe për ta parë, vendosi që të hipë në një deve. Nga deveja ai u thoshte njerëzve: "Mësoni prej meje rregullat e Haxhit." Nga këtë fjalë, çdo musliman që viziton Ka'ben, çdo rregull që e veprojnë, e veprojnë duke ndjekur sunetin e profetit sallallahu alaihi wasallam Me të arritur në arafat, profetit sallallahu alaihi wasallam në ban një predikim i cili më pas njëhet me emrin hutbeja e lam të mirës A i udretua nga njerëzit o dhë tha O njerëz, më dhe gjoni me kujdes pasi nuk e di nëse do të shohë pas këti viti që çesin sa ishin 100 mijë haxhin, dhe zëri profetit sallallahu alejhi dhe sellem nuk arrinte te të, të gjithë. Në mesën e njerëzve u vendos Abasi dhe lisapura të tjera, të cilët i përsërisnin fjalët e profetit sallallahu alejhi dhe sellem për te pjesa tjera që nuk dëgjonin. Fjalë me të cilat profeti sallallahu alejhi dhe sellem iu dretuat njerëzve nuk e kanë humbur vlerën e tyre edhe sot e kësaj dite. Sot, më shumë se kur, kemi nevojë të dëgjojmë dhe kuptojmë këto fjalë. Ata që vrasin njerët të pafajshëm, le të dëgjojnë këto fjal Ata që marin pasurin e tjereve pa drejt, le të dëgjojnë këto fjal Ata njerët që flasin dhe akuzojnë të tjerët pa pasur fakte, ka nevojt të dëgjojnë këto fjal Ata që në përkëmbin dherën e tjereve, në gazeta dhe media, pa pasur fakte, ka nevojt të dëgjojnë këto fjal O njerës, e dini se në cilin muajnë do dhemi? A e dini se në që dit jemi A e dini se në cilin vend jemi Njëzit ju përgjigjen Jemi në muaj në shend Në ditë në shend Dhe në vendin në shend Profetis Sëralali Vesellem u tha A tërë djeni se Gjaku juaj Pasurit tuaja Dhe nderi juaj është i shend Si që është e shend kjo dit Në këtë muaj Dhe në këtë vend të shend Gjaku Pasuria Pasurit Falënderi muslimanit është i shenjt për gjith muslimanët. Pas i vendosi parimet që duhet të kihen parasysh në marrëdhënies shoqërore, profeti sallallahu alejhi wasallam tha: O ju jo njerëz, keni frik Allahun në grat tuaja, ata janë në kujdesin tuaj. I keni amanet për Allahut dhe u janë lejuar me fjalët e Zotit. Prandaj, keni frik Allahun në grat tuaja. Keni frik Allahun në grat tuaja. O njerës, dëgjoni ato që i them dhe i kuptoni mirë. O njerës, muslimanët janë vëllëzër me shtyrë. O njerës, muslimanët janë vëllëzër me shtyrë. Treqon të pranishmit, vazhdoi ti përsëris këtë fjalë se që ti filluam të themim me vete, ah, sikur të mjaftohem me kaq. Nga frika se llogaria për kët pik do të jetë rrept. Më pas profeti sallallahu alejhi wasallam u tha: O njerës, Unë do të mbure me ju para popive të tjerë ditën e kiametit Pra ndaj, mos manzini fityrën atë ditë O njërës, do të vi ditën e kiametit që shpëtën nga zjari Por Allahu do të më thotë O Mohamed, lëri, pasi ti nuk e di se shfar kanë dhe pruar pas teje Unë do të themë, lark meje, lark meje O njërës, ju do të pyet një për mua ditën e kiametit duke qenë para Allahut A do të dëshmoni për mua se e transmitoha mesajin Të gjithë filluan të qalën dhe thërrisën me të madhe Dëshmojmë që ti e transmitoha mesajin E qohë e në vend amanetin E këshilove u metin Dhe kë luftua në rrug të fes Profetis Arallohi Selem i tha një të pranishmit O Rebia Përshëritu a fjalit e mija Se duha të dëgjoj zërat e gjithave Vajzër e Rebia televizë mes njëzve duke i pyetër A do dëshmoni ditën e Kiametit për të dërguarin e Allahut, ti që i kanë transmetuar mesazhin e tij? Të gjithë të rrisnin. Dëshmojmë që ti e transmetove mesazhin, e çohe në vend amanetin, e këshëllove umetin dhe ke luftuar në rrugë të fesë. Profeti Sallallahu Alejhi Salam duke ngritur duart e tij nga Thielli dhe duke i drejtuar nga njerzit tha: "O Zot, dëshmo, o Zot, dëshmo." Nga fundi i ditës së Arafatit Profetis sallallahu a.s. i shpalet ajeti Sot për sosa për ju e fe në tuaj Plëtsova nda jush dhuntin në time Zgjodha për ju islamin fe Elma ide 3 Omer i ben hatabi kërë i dëgje këta ajete U gëzua pas i tërgonin që islami tashmi ish plëtsuar Dhe muslimanat këshin triumfuar Pas kësaj dite një që futi e thot omerit Ju keni në kuran një ajet dhe je ja ledzoja ajetin e mësipën të cilin po ta kemi ne librat tona ditën kur është pallur do ta bënin ditë feste. Omeri ia ktheu: "Për Zotin, ajo është ditë feste te ne, pasi është pallur ditën e Xhuma dhe ditën Arafatit. Bekri, e Arafatit." Kurse Abubekr kur e dëgjoi kët ajet, qau. Kur e pyetën mbi shkakun se pse qante, u tha: "Çdo gjë që plotësohet do të fillojë të paksohet." Ky është lajmërim për vdekjen e të dërguarit të Allahut. Kur profeti sallallahu alejhi dhe sallam dhaqinjt arritën në Mina, ai mblodhi përsëri dhe u tha: O ju njerëz, në çfarë dite jemi? Të çuditën nga kjo pyetje, njerëzit ju përgjigjen: Allah dhe i dërguari i Ti e din më mirë. Profeti sallallahu alejhi dhe sallam heshte për një kohë të gjatë dhe u tha: A nuk është kjo dita e thërëse kurbanëve? Po, ju përgjigjën njerëzit. Profeti sallallahu alejhi dhe sallam i pyeti përsëri: Cili muaj është ky? Njerzit iu përgjigjen. Allahu dhe i dërguari i Ti e din më mirë. Ai u tha: "A nuk është kjo muaji i shenjt Dhulhijhe?" Sigurisht, i than njerzit. Profeti sallallahu alejhi وسellem i pyet: "Cili vend është ky?" Allahu dhe i dërguari i Ti e din më mirë, iu përgjigjen njerzit. Profeti sallallahu alejhi وسellem u tha: "A nuk është ky vend i shenjt?" Sigurisht, i than Profetis S.A.S. u tha Atër djeni se gjaku, pasuria dhe nderi juaj janë të shenjt Ashtu si që është të shenjt kjo dit në këtë muaj dhe në këtë vend Ishin të njëtë fjalë që u a tha në rafat Por këtu u a tha me qëlim që ja përforcoj si ide Pas i përfundoj regullat e qera Profetis S.A.S. shkoj në qabe për të kryer të vafën e lem të mirës Ishte era e, e fundit që profeti sallallahu alejhi salam do të shikte Qaben. Kur arriti te Qabia, ai shkoi te Multazemi, pjesa mes derës së Qabes dhe gurit të zi, ku ngjiti faqen dhe barkun për murin e Qabes, duke ngritur duart lart dhe vazhdoi të lutej duke qart për një kohë të gjatë. Omer, i cili ishte pranti, filloi të hajte çaj. Kur e pa profetin sallallahu alejhi salam duke qart, i tha: "Çaj, Omer?" qaj se këtu duhet të derdhen lotë. Derisa dilë të nga meka, profetës sërallahu alesallem i grumbulloj për sëri njërzit dhe u tha, o njërz, unë nuk jam vesë një njeri dhe se shpejt të dhvi i dërguar i zotit pra me leku i vdekjes që të më marë shpirtin. Ju dhët të pyet një mbimua kur të dilni para Allahut, qëfar do të thoni Allahut? Të gjithi i than, e transmitoha mesajin, e mbajt e besën, e krevë detyrën. Prandaj Allahu të shpërblyej më mirë se çka shpërblyen ndonjë të dërguar më parë. Profeti sallallahu alajhi wasallam tha: "Të falenderoj o Zot, të falenderoj o Zot." Ndërsa përgatitejshim për udhtim, vjen një vajzë e re në mosh që pyet profetin sallallahu alajhi wasallam për diçka. Me profetin sallallahu alajhi wasallam ishte edhe Fadl ibn Abasi. Ndërsa vajza pyet sot profetin sallallahu alajhi wasallam Fadli yakëtin ghurr sytë vajzës pasi ishte e bukur. Profeti sallallahu alejhi dhe sellem e pa Fadlin dhe i pyetën asnjë fjalë, e kapi me dorë për mjekrë dhe ia ja dretoi kokën nga vetja e tij. Kur e pa në sy, Profeti sallallahu alejhi dhe sellem i buzqëshi dhe nuk i foli. Tregon Fadli, më erdhi shumë turp nga vetja. Me të arritur në Medinë, Profeti sallallahu alejhi dhe sellem i blet njerëzit në xhami dhe u thotë O njërës, unë jam i kënachur me Ebu Bekrin, Omerin, Uthmanin, Alijum, Talhan, Zuberin, Saadin, Ibu Aufin dhe i përmendi të dhjetë të përgëzuarit me gjenet. Jam i kënachur edhe me muhajgjirë dhe ensarët. Doja që këtë të adini prej meje. O njërës, u kërkoj që të cilin i mirë me familjen time. O njërës, cilin i mirë edhe me shokët e mi. Nuk dua që ditën e kiametit të më thonë që dikush prejush i ka bërë pëndresi shokove të mi, o njërës i mba një largë gjuhët tuaja nga muslimanët, dhe vazhdoj ti përsëris këto fjallë. Më pas duke par nga njërëzit u tha, o njërës, më janë paracitur popit që do të vinë ditën e kiametit, pash profet që kishin me vete vetëm një njëri, pash një profet tjetër që kishte vetëm dy bura pas, pash profet të qerë që me vete kishin një grup njërzish, Më pas më paraqit para syve një gjë e zeze, pra koka njerëzish shumë e madhe. Unu thash, "Umeti im, umeti im." Por dikush më tha, "Jo, ky është Musai me popullin e tij." Por shikon në horizontin tjetër. Pash edhe gjeta njerëz më shumë. Ather më than, "Ky është umeti yt." Me ta janë 70000 që të hyjnë në xhenet pa llogari dhe pa po u ndeshuar. Unë i kërkova Zotit që të i shtojë dhe Zoti i shtoi me çdo 1000 70 mijë tjerë. Kur u kthye nga Haxhi, Profeti sallallahu alejhi wasallam dihej shumë i lodhur, saqë sunnetet e namazit i falte ulur. Kur e pyetën se përse e bënte atë, u tha: "Për shkak se si jam lodhur me njerëzit." Një ditë tjetër, Omeri duke bërë shaka, i tha: "Je thinj njëroi dërguari i Allahut." Profeti sallallahu alejhi wasallam ia ktheu: "Po Omer, më ka thinjur surja Hud." Omeri u të që ditur e pyet, po përse o i dërguarja Allahut? A i tha, a jo përmban një ajet i cili më thynjë. Ti, Mohamed, përkëndro vendosëmërisht ashtu si urderuar, e bashkë me ty edhe ta që u penduan, e mos te i kaloni kufit, se me të vërtet aje është shikues i asakjeve proni. Hud 112 Para haqët e lamë të mirës, Gjibril ja përserist e profetis S.A.R.A.S. Kuranin gjdo muaj të Ramazanit njëher në vit. Kurse vitin që vdic, Gjibril A.S. ja përserit dyher. Profetis S.A.R.A.S. e ndjehu këtë dhe i tha vajzës e ti Fatimis. Oj Fatime, e sho që kua e vdekis e shtafruar, pra ndaj duro, oj Fatime. Duro, oj Fatime, pasi nuk ka grua tjetën nga muslimanët që do të ndjejë dhimbje më të madhe se sa ti, oj Fatime nëse do të keshë dhimbje më të madhe ti bëhë durimtarja më e madhe duro, oj Fatime Fatime Fatime ja këtheu, zotin më ndihmoft a e ti i fun nga kurani u shpatë profetis sër Allah 13 dit para se të vdes dhe ruaju një dit ku në të këtheheni të Allahu dhe se cilit njeri i plëtsohet ajo që e ka fituar dhe atyre nuk u bëhet Padreci El Bekare 281 Me të që shpadur kjo ajet Profeti Sallallahu a.s. qëndrojt gjatë duke u menduar Me këtë a e sikur kujton të, të gjithë në gjaljet që kishin dodhur deri atëher Ishe 23 vitet të mbushura me lodhje, vuajtje dhe që ishin kruzuar me sukses dhe triumf të islamit I kujtohej kur kishte qenj në mejk Më pas u tha shokave të ti Dua të vizitoj dëshmorët e Uhudit, në këta sikur dëshiron të të përshëndetej edhe me dhe vdekurit para se të vdes. Kështu shkoj në Uhud që ndroj duke par fushën ku i të zhvilluar lufta dhe duke kujtua ndodhit asaj dit. Më pat që ndroj para varezave të dëshmorëve dhe u tha, pa që a qofë me ju o shëhit, ju ke një shkuaj paranesh dhe unë në darë zoti do të vi pas. Dere sa këthe nga Uhudit, Profetis S.A.S. qante të pranishmi të pyet Përse qanë o e dërguar i Allahut a ju tha më ka marë mali për vëlezërët e mi të që ditur e pyet A nuk kemi vëlezërët e tu o e dërguar i Allahut Jo, u tha profetis S.A.S. Ju jeni shokët e mi Vëlezërët e mi janë ata njerës që të vinë pas meje dhe të më besojnë me gjithë se nuk më kam parë Më mori mali për ta Pra ndaj qava. Po ti, o vëlla, a të mërë mali për të dërgojë në Allahut? A të kanë rrëdhën do njerë lotës kër e ke kujtuar? Pas ju këthyje në Medine, profetës sërë Allah i dhejtojët njëri nga shokëve të ti, e bul muajhibes dhe i thëtë. O e bul muajhibes, duat të vizitoj varezat në Beki. Toka, pra në tyre, është shumë e shtrejtë. Të këhjë në vareza, Profeti sallallahu alejhi wasallam i thot: A e di o Abu al-Muweheb, Allahu më ka lënë të zgjedh mes asaj që të kem në dorë, çesrat e tëmira të mirat kësaj bote, të jenë i përryetshëm dhe në fund të hyjë në xhenet, dhe mes takimit me Allahun dhe më pas të hyj në xhenet? Abu al-Muweheb tha: Sakrifikoj baba anë dhe nenën për ty o i dërguari i Allahut. Zgjit Ti të kesh në dorë çersat e të mirëve të kësaj bote, do të jesh i, i përjetshëm në këtë botë. E profetit sallallahu alejhi dhe selem jo ja ktheu. Jo, o Ebul Muayhebe, un kam zgjedhur takimin me Allahun, më kam marrë mali të takojem me Zotin tim. Samundia filloi ta rëndoj më shumë profetin sallallahu alejhi dhe selem, saqë tani nuk mundi të fale me njerëzit si imam në xhami. Për këtë ai u tha, "Urdhërojeni Ebu Bekrin që të fale si imam në xhami." të trdit para se të vdes, njehet me i lehtë dhe hyn në xhami derisa njerzit falëshin. Ebubekri ndjeu dhëshi që të ngrihej, por profeti sallallahu alejhi wasallam i bënë me shenjë që qëndroi aty ku ishte. Ebubekri vazhdoi të, ebu të falin në këmbë, kurse profeti sallallahu alejhi wasallam i ul në gjunjë. Kur përfunduan, profeti sallallahu alejhi wasallam i drejtua Ebubekrit dhe i tha: "Allahu madhreshum nuk pranon që ja të t'ia marrë shpirtin një profeti të tij." vece pasit të ke të caktuar si u dhe heqes në namaz një pre umetit të ti. Kjo, me qëllim, që të caktuj dikë pas ti, që të ambaj mesajin, a të vazhdoj rrugën e ti. Tërë dit për avdekjes, së mundje i rëndohet profetis sër Allah, a kështu a i thëret gratë e ti, dhe u thot, a më lejoni që të më shërbejn në shtëpina aishës? A, a të i thanë, te lejoim oj dërkuari Allahut. Ajde që të qohej, po nuk arritej dot. Atëherë erdhi Aliu dhe Fadl ibn Abasi dhe e mbajtën profetin sallallahu alejhi wasallam në krah. Kur dolën nga shtëpia e Maimunes për të hyrë në shtëpinë e Ajshës, 20 tan profetin sallallahu alejhi wasallam që mbahej nga Aliu dhe Fadli. Kjo i shqetësoi ata dhe më njëherë filluan të mblidhen në xhami. Profeti sallallahu alejhi wasallam në, në shtëpinë e Ajshës i lodhur nga sëmundja thoshte: Nuk ka zot tjetër vësht një zot Vdekja ka dhimbjet e saj Tregon ajshja Fylluan gjerset të mbulojnë Balin e ti Atëher me dorë fillovat i afshin U kujtova që Profetis salallahu alaiho sellem Kur shikhten do një të sëmur Vendoste dorën e ti mbi balin e të sëmurit Dhe le dzonte O zotin njërzve Largoj të keqen Shëroje pasi ti e shëruesi Nuk vjen shërimi vetsen nga ti Një shërimi që nuk lë së mund një pas. Atërë vendosa dorën bëj balin e ti dhe filova të lutem me këtë lutje. Por aje hoqë i dorën dhe më tha, joj, Aishe, tani kjo nuk sjellë me dobi, diçka e tilë ishte kur kishte ako ma kohë, apo jetë. Thët Aishe, atërë kuptova që do të vdes. Një natë para se të vdes, gjamije ishte mbushur me njerës të cilët ishin të shqetsuar për profetën sallallahu alie sallem. A i dëgjoj zërat e njerëzve dhe pyet i, qëfar është kjo të pranishme të përgjegjen? Janë të shqetsuar për ty, o i dërguari allahut? Atër u tha, më qoni tek ata, dhe u përpoqë të ngrihej, për nuk mundi. Ata i hodhen në kokë shtat lëkura me uj, pire sa u tha, mjaft, mjaft. Më pas e qua në gjami, ku ujnë në mimberë të gjithë njerëzit në xhami heshten. Ishin fjalët e fundit që do të fliste. O njerës, më thonë që jeni të shqetësuar për mua. Po o i dërguari i Allahut, ju përgjigjen. Profeti sallallahu alajhi wasallam u tha: O njerës, vendtakimi me ju nuk është në këtë botë. Vendtakimi me ju është te burimi Kauther. Për Zotin, unë sigurisht e shoh me sy. O njerës, për Zotin, nuk shqesohem që do të jetoni në varfëri, për jemi shqesuar se do të turëni pas të mirave të kësaj bote, ashtu si që u turën ata që kanë qenë para jush dhe të shkatroj, ashtu si që shkatroj ata. O njërës, një njëri mes kësaj bote dhe takimit ma Allahun, ka zjedhur takimin ma Allahun. Asku shtu nuk e kuptoj se kush ishte kjo njëri, pare që e bu bëkrit që me njerë filloj të qaj me të madhe në gjami, sa që nuk mbahaj dot. Më pasu qua në këm, dhe duke i drejtuar profetës sërallal e sëlem i tha, sakrifikoj baban për ty, sakrifikoj nënën për ty, sakrifikoj familjen për ty, sakrifikoj pasurin për ty, dhe sakrifikoj gjithë shka që kam për ty. Kur më parë nuk e kishim bërë zakon, që të ndërpresim profetës sërallal e sëlem dhe resa fliste. Kështu e pan me inat e bubekrim, Por, profetës sallallalli oselem u tha O njërës, lërën i të qejtë e bubekrin Gjdo njëri prejusht që më ka bërë një të mirë Ja kam shpërblujer Përveç e bubekrit Të cilin nuk kam mundu të shpërblej Prandaj, shpërblimin e ti Ja kam lërën në dorë Allahut Të gjitha dyja që të qojnë në gjami Do të mbyllen përveç derës Se bubekrit Më pasu tha O njërës, nëse kam goditën do një prejusht në shpinë Ja ku shpina ime, le ta hakmeret. Nëse dikujt i ka marr pasuri, ja ku e ka pasurinë time, le ta marr. Kë kam prekur në nderin dhe dinjitetin e tij, ja ku e kam nderin dhe dinjitetin tim, le ta hakmeret. Kjo pasi un dua të jem i pastër kur të takojmë me Allahun. As kujt të mos ket frikë se e marr mri, pasi kjo nuk është në natyrën time. Një burr në xhami çohet dhe i thotë ke për të më këthujer tre dirhem. Profetis Saralali Selemi tha, Allah të shpërbleft me të mira, më pasi u drejtua Abbas i dhe i tha, o Abbas, jepja tre dirhem. Më pasu qua dhe u tha, o njërës, pa është zotin mëse hum një namazin, pa është zotin mëse hum një namazin, pa është zotin i ruan e lidet farefisnore, o njërës, Par zotin, silu një mirë me gratuaja, par zotin, silu një mirë me ensarat. Pasu tha, zot ju mbroft, zot ju ndihmoft, zot ju ruajt, zot ju dhash pëkraje, zot ju ashtoft vlerat. O njerës, u qoni selam gjithë njerëzve të umetit tim, që do ndjekin rrugën time, derin e ditën e kja metit. Pas i tha këto fjalë, Profeti sallallahu alaihi wasallam zbriti nga mimberi do kthye në shtëpinë e Aishës. Tregon Aisha, hyre vajza e tij Fatime, të cilës i tha: "Afroj Fatime." E pshpriti diçka në vesh dhe ajo qau. Kur e paçit qau, i kërkoi që të afrojë përsëri dhe i pshpriti diçka në vesh, dhe ajo qesh. Pasti i vdiç Profeti sallallahu alaihi wasallam e pyetën Fatimen se çfarë i kishte thënë në vesh at nat. Ajo u tha: Herën e parë, më tha, unë do të vdesonte, dhe unë qava. Kurse herën e dytë, më tha, ti do t'jesh njeri u i parë, që të më në bashkan gjitesh nga familia ime, dhe unë qesha. Në më njës, birës e bubekri fali si imam më njëz në gjami, profetis salallallis salem arritit të ngrihej, hapi dherën e dhomës që e qonte në gjami, i pa njëzit duku u falur dhe busqeshi. Ishte busqeshe e fundit, Profeti sallallahu alejhi wasallam <.S>. tregoi njerëzit ne ndjejm profetin sallallahu alejhi wasallam dhe gati se nuk e lëm namazin nga gëzimi që profeti sallallahu alejhi wasallam ishte ngritur. Pra ai na bëri me shenjë që do të qendrojmë në vendet tona. Ne shihnim me bisht të syrit dhe për Zotin na dukej sikur kishte lindur dielli në drejtim. Kurr nuk e kemi parë profetin sallallahu alejhi wasallam më të bukur dhe me fytyrë më të ndritur sa at ditë. Ashtu siç lindi në çastet e lindjes së diellit, ashtu edhe vdes në çastet e lindjes së diellit. Lindja e tij në çastin e lindjes së diellit tregonte se me lindjen e tij lindje edhe drita hyjnore, kurse vdekja në çastin e lindjes së diellit tregon se drita hyjnore nuk largohet me vdekjen e Profetit sallallahu alejhi salam. Ajo vazhdon edhe pa Profetit sallallahu alejhi salam. Atë do e mbajnë të ndezur muslimanët dhe brezat që vijnë pas tij. Deka e tij në çastin lindjes së diellit tregonte se mesazhi dhe drita e tij sapo kishin filluar të lëshonin rrezet, të cilat do të, të përhapen më vonë dhe të mbulonin botën. Në 200 vjet të fundit, drita që la pas profetit Muhammed sallallahu alejhi dhe sellem po përjeton një eklips të gjatë. A është eklips dhe jo përendim, pasi mesazhi dhe drita e profetit sallallahu alejhi dhe sellem nuk mund të parëndojë. Ase i ka ndodhur një eklips Për shkak se ne të gjithë kemi preferuar interesat tona personale, do kemi lënë transmetimin e mesazhit. Vall, në çdo ditë do të vdes profeti Sallallahu Alaihi Sallam, duke u falur, duke lexuar Kur'an, jo. Asnjë rënga këto. Ai diç me kokë të mbështetur në krahullin e gruas së tij, Aishës. Kjo është zgjedhja e Zotit për gjendjen në cilën do të vdiste profeti sallallahu alajhi wasallam. Tregon Aisha për Zotin vdiç i dërguari i Allahut me kokën në kraharorin tim. Feja islame është feja dashurisë dhe e paqes. Ajo fillimisht filloi me një përçafim me Xhibril ta alajhi salam dhe profetin sallallahu alajhi wasallam. wasallam. Gruaja e profetit sallallahu alajhi wasallam Khadijja kur vdiç vdiç në pregrin e profetit sallallahu alajhi wasallam Tani që vet profeti sallallahu alejhi dhe selem do të dalë nga kjo jetë, do të vdes me kokë të mbështetur në krahorin e gruas së tij Aishës. Tregon Aishja, hyri Xhibril i salam dhe i tha: "Asalamu aleikum, paqja qoftë me ty, profetis, salem, përgjith, o dërguari i Allahut." Profeti sallallahu alejhi dhe selem i u përgjigj: "U alejkes salam, edhe mbi ty qoftë paqja." Xhibril i salam i tha: "Me mua ka ardhur edhe meleku i vdekjes." ti kërkon leje për të hyr. Kur nuk do të kërkoj leje çetërkujt pas teje. Profeti sallallahu alejhi dhe sellem i thotë: "Lejoje të hyj o Xhibril." Pas hyrë meleku i vdekjes, me i fოთ Profeti sallallahu alejhi dhe sellem: "Më ka dërguar Allahu që të zgjedhësh mes prjetësisë në këtë botë dhe mes takimit të Allahut." Profeti sallallahu alejhi dhe sellem duke mbajtur kokën në kraharorin e Aishës Ngriti lart gishtin tregues dhe tha zgjidh shoqërinë e, e të lartit zgjidh shoqërinë e të lartit zgjidh shoqërinë e të lartit Aisha i kupton pyetjet e Xhibrilit alay salam nga konteksti i prgjigjeve të Profetit sallallahu alayhi salam Tregon Aisha atëre kuptova çu po e lën të zgjidh Më pas me rëku i vdekjes qendroi te koka e Profetit sallallahu alayhi salam dhe i tha O shpirt i mirë shpirt i Muhamedit Biri të Abdullahut Dil për të kënacija Allahut Zot që është i kënacur Dhe jo i zemruar me ty Tregon Aisha Profetis S.A.S. I ratë dora për tokë Dhe ju rëndua koka në kërarorin tim Ather kuptova që vdic Për nuk dhja se qëfar të bëj Unë grita dhe hapa derën Që të qonë për në gjami Të gjithë njëzën në gjami më panë më habi Pasi ishte hera e parë që nga jo derë, dite një grua dhe jo profeti S.A.S. Unë u thira, vdic i dërguar i Allahut, vdic i dërguar i Allahut, e gjithë gjamija është përthehu në të qarë. Ali i bën e bitalibi ishte eshtangur në vend dhe nuk dinte se qëfar të bëj. Uthmani i bën a fanin e mbanin për krahësh, kurse vajze e profeti S.A.S. fatimja mundohi të dëroji dhe pësëris të fjalët, Ah, babaj im, ju pë gjithë ftesës e zotit, banesa e babaj tim është gjenneti firdos. Kurse Omer i bërë në Khattabi, kështë nëzjerë shpatën dhe thoshte, kështë thotë se si i dërguar i ja Allah të ka vdekur, do t'ja presë kokën. A i ka shkuar të takoj zotin e ti dhe do t'kthehet, aqës i shkon të musaj dhe kthehej. Ai ka shkuar të takojë Zotin e Tij dhe do të kthehet ashtu si shkonte Musa i dhe kthehej. Njeriu më qëndrueshëm në këtë kohë ishte Abu Bekr, i cili hyri në dhomën ku ishte profeti Sallallahu Alejhi Sallam dhe e përqafoi atë fort. Kur u siguroa që ka vdekur, duke puthur në ball të thoshte: "Ah e dashuria im, ah profeti im, ah miku im." Më pas, duke shikuar fytyrën e vdekur të profetit Sallallahu Alejhi Sallam, tha: i bukur ka qeni gjall i bukur i edhe i vdekur o i dërguarja Allahut pas i dolin nga shtëpia hyri në gjami dhe i tha Omerit mjaftë Omer ma pas i u dretua njerëzve dhe o tha o njerëz kush ka adhuruar Muhamedin ta di se Muhamede ka vdekur dhe kush ka adhuruar Allahun a eshtë gjall dhe nuk vdes dhe filloi të recitoj ajetin e Koranit Muhamedi nuk është tjetër vetëm se i dërguar edhe për para ti pati të dërguar që vdikën ose uvran nësa a i vdes ose mbytet a du të kthejeshit ju prapa nga feja ose lufta e kush dhe që kthejt prapa a i nuk i bëndëm Allahot as pak kursa Allahu dhe t'ishtë përblej mirë njohusit Ali Imran 144 Trakonë omerë bënë Hatabi Më dukësikër e dëgjëj për herë të parë këta jetë Atëra kuptova që ka vdekur dhe dola nga xhamia duke çarr, që gjej një vend ku çaj i vet. Por Abu Bekri më thiri dhe më tha: "Omar, mesazhin e profetit sallallahu alejhi wasallam. Me këtë Abu Bekri thoshte që duhet të takojmë diku që të mbajmë mesazhin e profetit sallallahu alejhi wasallam para se të varroset. Kështu para se të varroset profeti sallallahu alejhi wasallam mblidhen muslimanët" Dhe të Ebu si për e të aktuar Ebubekrin si përgjegjës për mbajtjen e mesazhit të profetit sallallahu alajhi wasallam. Më pas filluan ta lajm profetin sallallahu alajhi wasallam. Ali u tha: "Më ka urdhëruar profeti sallallahu alajhi wasallam që ta lajm pa ja heq rrobat." Ata që e lanin ishin pjesëtar të familjes së profetit sallallahu alajhi wasallam, Aliu, Abbasi, Fadli ibn Abbasi, Usami ibn Zejd. Një gabonor të Medinës me emrin Aws i tha Aliut: "O Ali, ku është pjesa ime?" ku është pjesë a banorëve të Medinës, më me lejoni që ta lajë profetin edhe unë me ju. Abasi dhe gjalli ti i fatli e këthenin trupin e profetës sërallahu alësallem, Usami i bëzedi i hithë të ujin, kusali ju e lante. Filua njëzit të vinë në grupe, grupe për të falur gjenazën profetës sërallahu alësallem. Në reshtin e parë ishin Ebo Bekri dhe Omer i bën Hatabi. Omer ju drejtua trupit të profetës sërallahu alësallem dhe i tha, Dëshmoj se e ke për tjelë mesajin, e qovë në vend amanetin, e këshilove u metin tëndë dhe këlluftuar për fejnë tënde dhe risa të erdi vdekja. Pra ndaj, Allah të shpërbleft me të mira, edhe gratë, edhe fëmijet ishin reshtuar pas burave për të afalur gjenazën profetës sër Allah. Al Kërë erdi kohë e varosjes të gjithë pyës në njëri tjetrin, se si do mundëshin të ambullojnë profetës sër Allah al me dhejë, Sëru kujtuam fjalët e Profetit sallallahu alejhi wasallam që ju kishte thënë: "Jeta ime është në interesin tuaj, pasi do t'ju udhëzoj në fenë drejt, dhe vdekja ime është në interesin tuaj, pasi çdo të njëjtë më tregon veprat tuaja. Për çdo të mirë, do të falenderoj Zotin, në por çdo dhë e për të keqë, do t'i kërkoj Zotit falje për ju." Të pranishmit e pyet: "O i dërguari i Allahut, a do na njohësh edhe pasi të kesh vdekur?" Profeti sallallahu alejhi wasallam ia ja ktheu: unë ju njohë me emra dhe me fis. Të ku shepyjeti, si të lutësh për ne duke qenë se krimbat dhëta kemë grënë trupin të ndë, a i u përgjith, Allahu ja ka ndaluar tokës që ti kalp trupat e profeteve. Me gjithë se e kishin të vështir, filluan të avarosin dhe të ambullojnë me dhej. Dhe sa filluan të hedhin dhej unë, mugire i bën shube e hodhi unë nazë në varë edhe u thiri. Prisni se kam humbër unazën Të pranishmi ti than Nuk është kohë unazës të ndo o mugire Prisni, u tha përseri Atre elan, tamar Me të zbritën në var Aje përqafoj profetës sërallalli sëllem Dhe duke qarë, tha Doja që t'jemi fundit Që t'përshëndetet O i dërguari Allahut Pas i e varosen Vajze e profetës sërallalli sëllem Fatimia, thire enes i bën malikun Dhe i tha, o enes Si pranuat val të ambulloni të dërgore në Allahut me dhe Fëtë ene si për maliku Hyri profetës sërallalli oselem në medine ditën e hën O dhe ndrequa gjithë shka Vdikë profetës sërallalli oselem ditën e hën Dhe në medine u e rësua gjithë shka Tërgore muslimanët Të gjithë u këthujem në shtëpi tona Dukë ndjerë të, duk ndjer të huaj në qytetë Nuk flisnin ma asë një Dhe gjithë që ndronim në shtrat duke qarë Dhe të këmos në kone në matë të sabaut, gjithet bilali për të thirur e zanin. A i filloj të theras, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asheduan la ilaha illa Allah, asheduan la ilaha illa Allah, asheduan në Muhammeden, këtu i ndërpritët zëri. Dhe nuk mundi të vazhdoj nga e qara. U mundua përsëri, por përsëri i ndërpritë zëri, dhe nuk mundi të plëcoj e zanin. I hithë të sytë nga shtëpia e profetis S.A.W. dhe nuk mund dhe i të plëcoj e zanin. Ishte hera e parë që profetis S.A.W. nuk ishte i pranishëm me ta për të falur namazin e sabaut. A i zbriti dhe nuk arriti të plëcoj e zanin. Pas e shkojt e ke Bubekri, të stilët i tha, o e Bubeku, nuk mund dhe në të thëras me e zanin pas dhe dhekje së profetis S.A.W. Kjo ishte madhe që ndjeni shokët e profetis S.A.W. për të, Po ti o vëllajo i motër, ata merr malli për të dërguar në Allahut, a pranon që të ecësh gjurmëve të tij? Nëse po, atëherë jepi besën jotambash mesazhin e profetit sallallahu alejhi wasallam dhe përcjellësh atë ashtu siç veproi vetë profeti sallallahu alejhi wasallam dhe shokët e tij më pas. Jepja besën që punosh që ummeti i tij të dalë nga kjo gjendje në cilën ndodhet. Premtoi profeti sallallahu alejhi wasallam këtë në gjithë shpirt dhe edhe me gojë. Historia e profetit sallallahu alejhi wasallam është historia e triumfit të së drejtës dhe, dhe të mirës në të keqes dhe interesave të çaqe. Mesazhi për të cilin punoi dhe u lodh profeti sallallahu alejhi wasallam ishte mesazh që synonte reformimin e jetës në tokë. Koha që u desh profetit sallallahu alejhi wasallam për ta transmetuar kët mesazh ishte 23 vjet. Ai ka një mesazh që i drejtohej gjithë njerëzimit. Ishte një mesazh që përmbante shpallje hyjnore të cilat vetëm sa tregonin metodën e punës, po nuk jepte planet e gatshme. Ishte mesazh që ndihmohej nga mrekullitë që ndodhnin, por këtë mrekulli, siç e kemi theksuar, ishin mrekullitë që nuk e ndryshonin gjendjen. Ato ishin vetëm për të dhënë zemër profetit sallallahu alejhi wasallam dhe besimtarëve. Kështu, mesazhi i profetit sallallahu alejhi wasallam ishte një përvojë njerëzore, e vlefshme për çdo kohë të vet. Autori tekstit Amr Khaled, lexoi Chenan Ismaili, ilustrimi artistik Florent Rustemi.